บุกทูแปดสิบสองสอดสิงอดีตการสองง angenheit e ว angenheit แล้วคุณต้องเรียกรถพยาบาลไหม Musstest du einen Krankenwagen rufen? Musstest du einen Krankenwagen rufen? แล้วคุณต้องเรียกหมอไหม Musstest du den Arzt rufen? m u e s t du den Arzt rufen? แล้วคุณต้องเรียกตำรวจไหม m u t e s t du die Polizei rufen? Musstest du die Polizei rufen? คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับคุณมีที่อยู่ไหมครับเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับ Gerade Haben Sie den Stadtplan? Gerade hatte ich ihn noch. Kam er pünktlich? Er konnte nicht pünktlich kommen. Kam er pünktlich? Er konnte nicht pünktlich kommen. Hat h f a n d e h a r den Weg? Er konnte den Weg nicht finden. a k i f a n k d e a u r den Weg? Er konnte den Weg nicht finden. a n g e i a k n i a o i f a n k d e a r den Weg? Er konnte den Weg nicht finden. a i f a n k d e a r den Weg? Er konnte den Weg nicht finden. a k i a k o a k t a r k n a i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 ผมหาทางไม่พบเพราะว่าไม่มีแผนที่เมืองผมไม่ n d e n weil ich k e i n ่ n stadtplan hatte ผมไม่เข้าใจเขาเพราะว่าดนตรีดังเกินไป ich konnte i h จ n i า h t verstehen weil d i ก musik so laut war ich k เพราะว่าดนตรีดังเกินไป weil die Musik so laut war. Ich musste ein Taxi nehmen. Ich musste ein Taxi nehmen. Ich musste einen Stadtplan kaufen. Ich musste einen Stadtplan kaufen. Ich musste das Radio ausschalten. Ich musste das Radio ausschalten.